Stindarde Nu dor spărturile în piept și lăncii rupte, Nici luptele pierdute prin vigoare, Cum dor acele brațe slăbănoage Când nu mai vor sau nu îndrăznesc să lupte. Cât timp mirezme inima extrage Ce-ți pasă că o rană de desuptie, Când fluturi sus, stindarde neîntrerupte, Surâzi că praf zac spadele o loage. Și cioburi sunt vremelnice și plângeri, și-n genunchier de-o clipă lângă abise. Învins nu ești dacă suspini ori sângeri, Nici dacă o zi par zările închise, În bătălii supremele înfrângeri Sunt numai renunțările la vise.